Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 2 3. Вони, як завжди, пішли в шоколадний годинник, проте цього разу ввечері, щоб послухати джазу виконанні чудового квартету. Не те, щоб вони дуже його слухали. Це Фред лише тепер розуміє. Здебільшого він розповідав Джуді, як не хотів навчатися в коледжі сільського господарства і природничих наук. Мо. Як їх дражнили студенти коледжу писемності і науки. І як не хотів навіть чути про те, що його сім'я вже все вирішила. Після закінчення він знову повернеться додому і допомагатиме Філіпу на сімейній фермі у Френчлендінгу. Думка про те, що йому доведеться провести решту свого життя в одній упряжці з Філом, страшенно пригнічувала Фреда. «А чого хочеш ти?» – запитала тоді Джуді. Вона тримала його руку на столі. У скляній креманці мерехтіла свічка. Невеликий естрадний ансамбль виконував пісню «Я буду поруч з тобою». «Я не знаю», – сказав він, – «але можу сказати лише одне. Мені треба бути в бізнес-адміністративному, а не в му. У мене набагато краще виходить торгувати, ніж саджати». «Тоді чому ти не переведешся?» «Через свою сім'ю». Але ж це не їхнє життя, а твоє, Фреде. Він пам'ятає щиру розмову, думки і те, як щось дивне сталося дорогою до гуртожитку, щось надзвичайне. Воно виходило за межі його розуміння щодо того, як улаштоване життя. Він був шокований, і вже 13 років його не полишає це відчуття. Обговорюючи його плани та їхнє спільне майбутнє, я могла би бути дружиною фермера, сказала Джуді, але лише тоді, якби мій чоловік справді хотів бути фермером, замріялись. Ноги їх несли, вони й самі не знали куди. А тоді на перехресті Стейт-стрит і Горхем вищання гальм і різкий удар перервали їхню розмову. Фред і Джуді оглянулись і побачили, що пікап-додж зіткнувся бампером зі старим Фордом Універсал. З універсалу, який точно прожугом пролетів повзнак стоп наприкінці Горхем-стрит, вийшов немолодий чоловік у старомодному костюмі. Він був наляканий і шокований водночас. Фред розумів, що на те була вагома причина. Чоловік, що йшов від пікапа, був молодим, кремезним. Фред фактично пам'ятав його живіт, що звисав над поясом джинсів і з ломиком у руці. «Ти клятий сліпий мудак!» Кричав молодий і кремезний. «Глянь, що ти зробив із моєю тачкою! Це тачка мого батька, клятий дупель!» Містер старомодний костюм дає задній хід, вирячивши очі, звівши руки. стоїть перед магазином обладнання Рікмана. Захоплено спостерігає і думає. «О, ні, містере, погана ідея. Перед таким хлопцем не можна відступати, ви маєте йти на нього, незважаючи на те, що він навіжений». «Ви провокуєте його, хіба ви не бачите, що провокуєте його?» Захопившись, він навіть не помічає, що в його руці вже немає руки Джуді. Він слухає та має моторошне передчуття. Містер Старомодний костюм досі поступається назад. Верзе дурниці про те, як йому шкода, сталася помилка, не побачив, не подумав, страховий договір, державна ферма, треба викликати поліцію, написати заяву. Увесь час молодий кремезний наступає, ляскаючи кінцем ломика по долоні, не слухаючи. Справа була не в страховці і компенсації, а в тому, що містер старомодний костюм його налякав до чортиків, коли він собі спокійно їхав у власних справах, слухаючи пісню Джона Пейчек «Я звільняюсь». Молодий кремезний хотів відплати, навіть помсти за те, що змусило його злякатися до смерті, коли його підкинуло за кермом. Його провокував запах, запах страху цього сцикуна, і те, що він навіть не оборонявся. Це було схоже на кролика і дворового пса, коли кролик не має схованки, містера старомодний костюм було притиснено до стінки, ще мить і ломик розмахуватиме так, що аж кров летітиме. Проте крові не було, і жодного помаху ломиком теж. Оскільки Джуді Делоїс за мить була там, не більше як за мить. Вона стояла між ними, безстрашно дивилась у розпашіле обличчя молодого і кремезного. Фред здивовано закліпав. «Що за чортівня? Як вона змогла дістатись туди так швидко?» Значно пізніше в нього виникне те ж саме питання, коли він піде слідом за нею на кухню, а почує, як вона спокійно спускається парадними сходами. «А що далі?» Тоді вона ляснула молодого і кремезного чоловіка по руці. «Бац!» Вона ляснула його просто по м'ясистому біцепсі, залишивши бліді відбитки пальців на засмаглому, виснянкуватому тілі, нижче від рукава рваної блакитної футболки цього типу. дивився і не вірив своїм очам. «Досить!» Джуді кричала просто в обличчя молодого і кремезного, на якому почав з'являтися подив. «Поклади, досить! Не будь дурним! Ти хочеш потрапити до в'язниці через пошкодження авто на 700 доларів? Поклади це!» «Заспокойся, молодець, поклади цю штуку на землю!» Фред був абсолютно впевнений, що за секунду молодий кремезний опустить ломик, але так, що він полетить у голову його дівчини. Джуді була неухильною, вона пильно дивилася в очі чоловіка з ломиком. Він стояв лише за крок, неначе веже, і був більшим від неї щонайменше на кілька сотень фунтів. У той момент вона не була схожою на сцикуху, Язик не перебирав верхню губу чи губний жолобок, а очі яскраво палали і були непохитні. Ще мить, і кремезний хлопець опускає ломик на землю. Фред не усвідомлював, що зібрався натовп, аж доки не почув спонтанні оплески, близько тридцяти глядачів. Він приєднався, адже ніколи нею так не пишався, як у той момент. Вона смикнула їх обох, простягла руку містеру старомодний костюм, фактично змусивши потиснути один одному руки. До того часу, як приїхали копи, молодий кремезний та містер старомодний костюм сиділи пліч-опліч на бордюрі, переглядаючи папери страховки один одного. Справу закрито. Фред і Джуді далі йшли до гуртожитку, знову тримаючись за руки. Два квартали Фред не розмовляв. Чи був він у захваті від неї? Тепер він думає, що так. Нарешті він сказав. Це було неперевершено. Вона якось тривожно глянула на нього, навіть якось тривожно всміхнулася. «Ні, нічого такого», – сказала вона. «Якщо тобі хочеться це якось назвати, назви це гарним виявом громадянського обов'язку. Я побачила, що ти б хоче сам себе відправити у в'язницю. Мені не хотілося, щоб це сталося, або щоб постраждав інший». Здається, останнє вона сказала, уже додумавши потім. Тоді Фрет уперше зрозумів, що Джуді не просто відважна, а має хоробре серце вікінга. Вона була на боці кремезного парубка, тому що, ну, тому що інший був наляканий. «Невже ти не боялася? запитав він її. І досі був такий приголомшений щойно побаченим, що в нього й думки в голові не майнуло, що йому мало би бути трохи соромно, адже його дівчина втрутилась, а не він. І це не проповідь з Євангелія Голівуда. «У тебе не виникав страх, що цей тип зараз як уперіщить тобі тим ломиком?» Джуді спантеличено глянула на нього. «Мені це навіть не спало на думку», сказала вона. Камелот врешті-решт переходить у чейс стрит де можна спостерігати, як виблизької Місісіпі в такі ясні дні, як сьогодні. Але Фред не біжить так далеко. Він розвертається на початку Ліберті-Хайтс і повертається тим же шляхом. Його майка стала мокрою від поту. Іноді після пробіжки в нього покращується настрій. Але на сьогодні, принаймні, ще не покращився. Безстрашна Джуді того вечора на перехресті вулиць Стейт і Горхем була зовсім не схожою на ту, що зараз живе в його будинку. З переляканими очима, іноді незрозуміла, сонна, що крутить руки. Фред говорив про це з Петом Скарде. Це було вчора, коли лікар був у Гольці шукаючи самохідну газонокосарку. Фред показав йому кілька дір і Хонда, і поцікавився, як його сім'я. А тоді запитав, нібито просто так. «Доку, можна я вас дещо запитаю? Як ви думаєте, може бути таке, щоб людина раптово збожеволіла? Без жодних на те попередніх симптомів». Скарда глянув на нього хитрішим поглядом, ніж Фреду того хотілося би. «Ми говоримо про дорослу людину чи підлітка, Фреде?» «Ну, ми не говоримо ні про кого конкретного». Гучний щирий сміх, що відлунював у його власних вухах, видався не зовсім переконливим з боку оцінюючого його Пета Скарди. «Нікого справді. Але просто гіпотетично, скажімо, про дорослу людину». Скарда подумав, а тоді похитав головою. У медицині є всього лише кілька принципів, а в психіатричній медицині ще менше. Покладаючись на них, я можу сказати, що це дуже малоймовірно, щоб людина раптово збожеволіла. Це може бути дуже швидкий процес, але все ж таки процес. Ми чуємо, як люди кажуть: "Раптом захворів, мовляв так і так". Але це дуже рідкісні випадки. Психічний розлад, невротична та психопатична поведінка Потребує часу, щоб розвинутись, і зазвичай має проявлятися хоча б певними симптомами. «А як поживає твоя мама, Фреде?» «Мама!» «О, так, чудово, у прекрасній формі!» «А Джуді?» Йому знадобилась мить, щоб знову розсміятись, і це в нього чудово виходило. Він сміявся голосно та простодушно. «Джуді! Вона теж у прекрасній формі, доку!» «Так, звичайно, у неї все без змін!» «Точно!» У себе зміно, окрім проявів деяких симптомів, і все. «Може, минеться», – думає він. «Оптимізм – це характерна риса Фреда, він не вірить у невезіння. І легка усмішка вперше з'являється за сьогодні. Можливо, симптоми зникнуть. Можливо, хай там що було з нею, зникне так само раптово, як і з'явилось. Знаєте, а може причиною того є критичні дні, ну, це як ПМС? Господи, якби все стало, як раніше». Яке було б полегшення. Між іншим, треба подумати про Тая. Він має поговорити з Тайлером. Фред не вірить у те, що пише Вендел Грін. Він вважає, що той очевидно намагається навіяти спогади про легендарного канібала, котрий жив на межі століть, і те, що напівлюдина, напівкозел на ім'я Альберт Фіш завітав сьогодні до них і що той скрізь. Невідомо, чому він з'явився тут в окрузі Кулі. Когось, звичайно, оминуло, а ось двох діток він убив і зробив із їхніми тілами те, про що ніхто не може навіть говорити, окрім самого Вендела Гріна, здається. Стегна, тулуби, сідниці покусані. Фред замислюється і біжить швидше, попри поколювання в боці. Тепер він женеться, повторюючи, що він не вірить у те, що ці жахіття можуть якимось чином торкнутися його сина. І не бачить, як вони могли спричинити такий стан у Джуді. Оскільки прояви дивакуватості з'явились іще коли Емі Сент-Пір була живою. І Джонні Іркенхем також. Тоді вони ще обоє. Очевидно, щасливо гралися на своїх ігрових майданчиках. Можливо це, можливо те. Досить із нас Фреда і його проблем. Чи не так? Давайте залишимо голову сповнену хвилювань. Випередимо його і повернемося на Робін Гуд Лейн, до будинку номер 16. Ми повертаємось безпосередньо до джерела його занепокоєння. Вікно спальні подружжя, що на другому поверсі, відчинене. А віконна сітка, звичайно ж, не проблема. Ми проникаємо крізь неї разом із легким подихом вітру і першими звуками пробудження дня. Звуки прокидання Френч не будять Джуді Маршалл. Хоча ні. Вона лежить із широко розплющеними очима з третьої години. Розглядає тіні, сама не знає чому. Їй наснився сон, від якого вона втекла. Надто страшний, щоб його запам'ятати. Проте деякі речі вона все ж таки згадує, хоча їй дуже не хочеться. «Знову бачила очі», – говорить вона до порожньої кімнати. Її язик витягується, хоча Фреда й немає поруч, щоб це побачив. Вона знає, що він дивиться. Вона стривожена, але не дурна. Вона не те, що бавиться жолобком, вона його облизує. неначе ретельно витирає, як собака вилизує морду, замастившись у тарілці з недоїдками. Це червоне око. Його око, око короля. Вона розглядає тіні дерев за вікном. Вони танцюють на стелі. Вони утворюють фігури і обличчя. Фігури і обличчя. «Око короля!» — повторює вона. Тепер дала волю її рукам. Переплітає, викручує, потискає, ніби риє. Абала, Лиси у своїх норах. абала дун, багряний король!» «Пацюки у своїх норах, Абала маншан!» «Король у своїй вежі, їсть хліб із медом!» «Руйначі в підвалі усе заробляють гроші!» Вона крутить головою з боку в бік. «О, ці голоси, що надходять із темряви!» Іноді вона прокидається з картинкою, викарбуваною в її очах, картинкою з величезною сіровато синьою вежею, що стоїть серед поля троянд, поля крові. Тоді починається розмова вона ламає язик, дає свідчення, говорить слова, які не розуміє, не кажучи вже про те, що не контролює змішаний потік англійської та безглуздої. Ідуть, ідуть, ідуть, говорить вона. Малеча йде своїми закривавленими ніжками. «О, заради всього святого! Це коли-небудь закінчиться чи ні?» Її язик знову витягується і лиже кінчик носа. Замить її ніздрі вкриваються слиною, а в голові чутеревіння. «Абала, абала, дун, канта, абала!» Ці жахливі незрозумілі слова, ці жахливі зображення вежі спалаючими під нею печерами – Печерами, крізь які йде малеча своїми закривавленими ніжками. Її розум напружується. Є лише одна єдина річ, що може це зупинити. Лише один спосіб дістати полегшення. Джуді Маршал сідає. На столику поруч стоїть лампа. Примірник найновішого роману Джона Грішема. Маленький блокнот, подарунок тая На кожній сторінці напис. Тут іще одна моя нова ідея. І кулькова ручка з написом «Ларів'єр Шератон». Джуді хапає ручку і нерозбірливо пише в блокноті. «Немає абала, немає абала дун, немає вежі, немає руйначів, немає багряного короля, тільки сни. Це просто мої сни». Цього досить, але ручка теж веде куди хоче. І перш ніж вона може відірвати її від блокнота, вона пише ще один рядок. «Чорний дім. Це вхід у абала, у пекло». Світи і душі Шеол Маншан. Досить, о, Боже, милосердний, досить і найгірше. А що, як це все почне мати сенс? Вона кидає ручку назад на стіл та котиться до штативу лампи і тихо лежить. Тоді вона вириває сторінку з блокнота, жмакає її та запихає в рот. Несамовито жує, не розкушуючи, але розмочуючи і розминаючи, а тоді ковтає. Ще один жахливий момент – коли папір прилипає їй до горла, а потім проходить униз. Слова і світи зникають, і Джуді виснажена знову падає на подушку. Її обличчя бліде і спітніле. Величезні очі наповнені сльозами, але рухливі тіні на стелі більше не здаються їй схожими на обличчя. Обличчя дітей, що йдуть, пацюків у своїх схованках, лисів у своїх норах, око короля. «Абала, абала, абаладун Тепер вони знову просто тіні дерев. Вона – Джуді де Луіс Маршалл, дружина Фреда, мати Тая. Це Лібертвіль, це Френч Лендінг, це Округ Френч, це Вісконсин, це Америка, це Північна Півкуля, це світ, і немає ніяких інших світів, крім цього. І нехай так і буде. Її очі заплющуються. Коли вона нарешті засинає, ми покидаємо цю кімнату і рухаємося до дверей. Але перш ніж ми туди дістанемось, Джуді Маршалл знову щось говорить. Говорить водночас за гранню і у вісні. «Бернсайт, це твоє несправжнє ім'я. Де твоя нора?» Двері в спальню зачинені, тож ми скористаємося замковою шпариною. Проходимо крізь неї і немов подих. Ми рухаємося коридором повз сімейні фотографії Джуді та Фреда, у тому числі і повз одну світлину на фермі Фредової сім'ї де Фред і Джуді провели хоча й жахливий, проте неймовірно короткий період після одруження. Хочете гарну пораду? Не нагадуйте Джуді Маршал про Фредового брата Філа. Просто не заводіть її, як би без сумніву сказав Джордж Редбун. На дверях наприкінці коридору немає замкової шпарини, але є щелина під дверима, і ми прослизаємо як телеграма. Одразу зрозуміло, що це кімната хлопчика. Ми можемо визначити це по змішаному запаху брудних спортивних шкарпеток і олії з-під яловичої ніжки. Ця кімната маленька, але здається більшою, ніж у Фреда і Джуді. Що далі по коридору, мабуть тому, що тут немає присутності тривоги? На стінах фотографії Шакіла Уніла, Джеремі Берніц, команди Мілуокі Бакс та ідола Тайлера Маршала Марка Макгвайра. Макгвайр грає за Карди, а Карди... Це ворог, але вони фактично не конкуренти для Мілокі Брюерс. Брюкрю були підстилками в Лізі Америки, а вони – такими ж підстилками в Національній. А Макґвайр – ну, він герой чи не так? Він сильний, скромний і може виконати удар на милю. Навіть батько Тайлера, який підтримує виключно вісконсинські команди, вважає, що Макґвайр особливий. Найкращий бетер за всю історію гри. Так він назвав його після сезону, у якому той зробив 70 пробіжок. Тайлер, будучи ще зовсім дитиною того легендарного року, добре це запам'ятав. Також на стіні кімнати цього маленького хлопчика, який згодом стане четвертою жертвою рибака. Третя вже була, і ми її бачили. На видному місці, якраз над ліжком, плакат, на якому великий чорний замок у кінці великого затуманеного лугу. Унизу плаката, прикріпленого скотчем до стіни, мама йому категорично забороняє кнопки, напис великими зеленими буквами «Повертайся на старі землі». Та й уже давно збирався зняти цей плакат і вирізати цю частину. Плакат йому подобається не тому, що він любить Ірландію. Він йому нагадує якесь місце де інде, десь де інде. Це не наче фотографія якогось дивовижного вигаданого королівства де, мабуть, живуть єдинороги в лісі і дракони в печерах. Це нагадує Ірландію чи навіть Гаррі Поттера. Гогвартс – це абищиться порівняно з цим замком десь де інде. Це перше, що Тайлер Маршал бачить у Ренсі, останнє, що споглядає ввечері, і це йому подобається. Скрутившись калачиком, він лежить на боці в самих трусах. На голові скуйовджене біляве волосся – Великий палець недалеко від рота. Він ледь не смокче його. Йому щось сниться. Ми бачимо, як бігають його очні яблука туди-сюди під заплющеними повіками. Його губи рухаються, він щось шепоче. Абала? -а він шепоче слова «матері»? Точно, що ні, але... Ми наближаємося, щоб послухати. Але перш ніж ми можемо щось почути, вмикається червоний радіоприймач – із вмонтованим годинником, і одразу голос Джорджа Редбуна лунає на всю кімнату. Це змушує тая остаточно прокинутися і залишити сон, що досі кружляв у його незачесаній голові. «Уболівальники, ви маєте мене зараз послухати. Скільки разів я вам це казав? Якщо ви ще не були в магазині меблів братів Хенрайт у Френчлендінгу та Централії, то ви взагалі не знаєте, що таке меблі». «Це точно, я говорю про братів Хенрайт та їхній колоніальний стиль. Вітальні, їдальні, спальні відомих брендів Лейзі Бретон, Вудс і Муцхет. Навіть сліпий відзначив би якість у братів Хенрайт». Тай Маршал сміється, ще навіть добре не розплющивши очі. Йому подобається Джордж Редбун. Джордж, як те мотовило. А тепер, навіть не зупиняючись після реклами, веде далі. Ви готові до Брюєр розіграшу, правда? Вислали мені поштову адресу та ель телефону. Сподіваюся, що так, адже реєстрація закінчилась сьогодні опівночі. Якщо прогавили, то ваш поїзд пішов. Та й заплющує очі знову і мовчки ворушачи губами, повторює одне і те ж слово понад три рази. Чорт, чорт, чорт! Він забув надіслати і тепер може сподіватись лише на батька, який знає, що його син забутькуватий. Можливо, він згадав і зареєстрував його. Головний приз, каже Джордж, єдиний шанс для тебе, твого кращого друга або подружки, бути учасником, бедбоєм чи бедгірл у Брюкрю під час усієї серії «Ігор у Цинциннаті. Єдиний шанс виграти битку за автографом Ричі Сексона. Бейсбольна битка, швидка мов блискавка не кажучи вже про 50 вільних місць, біля першої бази поруч зі мною Джорджем Редбуном, мандрівним коледжем бейсбольних наук округу Кулі. Але навіщо я тобі це кажу? Якщо прогавив, то вже запізно. Справу закрито, гру закінчено, застебни шерінку. О, я знаю навіщо, щоб переконатися, що наступної п'ятниці ти налаштуєш свій приймач, і я обов'язково назву твоє ім'я по радіо. Та й важко зітхає. Є лише два шанси, що Джордж назве його ім'я по радіо. Незначний і жодного. Не те, щоб він дуже хотів бути «бедбоєм», одягненим у мішкувату форму брюерсів, і бігати перед великою кількістю людей у Міллер-парку. Але заволодіти биткою Ричі Секстона – швидкою, мов, блискавка, о, це так. Тайлер викочується з ліжка, нюхає вчорашню футболку – Чує запах поту і відкидає її. Тоді бере іншу з шафи. Батько іноді питає, навіщо він накручує будильник так рано, адже літні канікули. Тайлер не може йому ніяк пояснити, що кожен день важливий, особливо такий наповнений теплом і сонячним промінням, і ніяких особливих обов'язків. Так, наче маленький голос у глибині його душі попереджав не марнувати жодної хвилини, бо часу мало. Те, що Джордж Редбун сказав далі, різко вигнало сонливість з голови Тайлера. Його неначе облили холодною водою. «Скажіть, жителі кулі, ви хочете поговорити про рибака?» Тайлер оторопів. Дивний легкий холод пробіг його спиною, а тоді вниз руками. «Рибак. Хтось навіженою биває дітей. І їсть їх?» «Ну, він чув такі плітки, здебільшого від старших хлопців» на бейсбольному полі, але хто може чинити такі жахливі речі? Канібалізм якийсь. Голос Джорджа стишується. Зараз я розповім вам невеличкий секрет, так що слухайте уважно свого дядька Джорджа. Тайлер сидить на своєму ліжку, тримаючи кросівки за шнурки, і уважно слухає дядька Джорджа, як той і сказав. Здається дивним чути Джорджа Редбуна, котрий розповідає про щось, щось не пов'язане зі спортом, але Тайлер йому довіряє. Кіба Джордж Редбун не передбачив, що Беджерс увійде щонайменшу у вісімку кращих, тоді як усі говорили, що вони вилетять з першого раунду. Так, таке було. Справу закрито, гру закінчено, застебни Ширинко. Голос Джорджа стишується ще більше, майже до шепоту. «Справжній рибак, хлопці і дівчата, Альберт Фіш, помер 67 років тому». «І наскільки я знаю, ніколи не рухався західніше від Нью-Джерсі. Крім того, він, мабуть, був уболівальником чортових янки, тож охолонь, округ кулі, заспокойтеся!» Тайро слабився, посміхнувся і почав надівати кросівки. «Заспокойтеся, це вдало сказано. Новий день і, ну так, його мама трохи тютю -тю останнім часом, але все минеться. Тож давайте на цій оптимістичній ноті... «Ми вмиємо руки, як сказав би грізний Джордж Редбун, говорячи зранку про Джорджа, про цей всюдисущий голос в окрузі кулі. Чому б нам не відшукати його самого? Непогана ідея. Давайте негайно так і зробимо».